Az új központ alatti atombiztos óvóhelyet november végén feltöltötték iraki jakus konzervvel, valamint nigériai szójalisztel. Irakban nem esznek jakust, Nigériában nem ismerik a szójababot, ám egy reggel az irakiak-nigériaiak arra ébredtek, hogy jakok, illetőleg szójaültetvények lepik el országukat. Mindez a szocialista fegyverkereskedelem árukapcsolásával magyarázható. A Kalasnyikovokhoz egy-egy kiszuperált jaktehén járt árcsatoltan, a kínai aknákhoz egy-egy zsák szójabal. A kékszőrű, amióta népes családját is felfalta, búskomorságba esett, amit egyedül az evés tudott enyhíteni. Óriási radagadt testét átpréselt a bunker szellőzőjáratain, kirágta az éléskamra téglafalát, és módszeresen neki látott az egyik vasszekrény alatt kínai mesés könyvre bukkant, kikotorta, és néha belerágott, hogy a keserű szójaliszt és a karalábi ízű jakús között elnyomja az utóízeket. Furcsa kép tűnt elé az egyik lapról. Különös lényt ábrázolt. Félig nő, félig patkány. Mintha magára ismert volna, hiszen ő már is hasonlatos eféle patkányemberhez. Elhájasodott, féli kopasz feje semmiféle patkány jelleget nem mutat, alaktalan testéről nem is beszélve. Meg kell találnia ezt a káprázatos embertestű patkánynőt, ő az igazi párja. Ha felfajja a bunkerpince összes jakkonzervét és szójalisztjét, készen áll arra, hogy kitörjön a föld alól és győztes bajnokként megálljon az emberek előtt. A kékszőrű, miközben a szójalisztet nyalogatta bajusszáról, újabb képre merett. Ezen az élethűen megrajzolt képen fragba öltözött patkány, farkát elegánsan a karjára akasztva, bájosan mosolygó, kezében pesgős poharat tartó, tetőtől talpig valóságos embernőnek udvarul. Miért is ne? Futott át a kékszőrű, hatalmasra hízott fejében a gondolat: Miért is ne lehetne nekem igazi embernőm? A kékszőrű újra belefúrta pofáját a szójalisztbe. Mint tudható, a szója szerkezete hasonlít az ösztradiolhoz ehhez az igen erős hormonhoz, ezért könnyen kapcsolódni tud az. Ösztrogén receptorokhoz, a nemivágy kinetikus generátorához. Lihegve bámulta a képet az udvarló patkányemberről, sőt, egyre inkább a patkányember imádatának tárgya kötötte le a receptorait. A kékszőrű magába tömte a könyv utolsó lapját is. Rágni, nyelni, emészteni. Senki nem fog emlékezni, ki volt, mi volt, és arra sem hogyan kapálózott a fogak között, hogyan próbált az álkapcsok szorításából menekülni, sőt, hogyan igyekezett a gyomorba hullva valami kis emészthetetlen anyagot kipréselni magából. Mindent elfelejtenek. Nem vitás, hatalmas lesz, mert a hatalom kötőanyaga a felejtés.